на будь-яку новацію. Мабуть, і те, що відбувається зараз, теж колись було. Особливо смішно бабуся розповідала про русифікацію. Страус – ето птиця, живе в Австралії, опірєнєє сероватоє. Діти, хто такий Страус? Страус – це птиця, живе в Австралії і сереватою. Викладати російську кинулися усі, бо за це доплачували до зарплатні. Ну і результат був відповідний. Старуха в великих рукавицях Савраску пошла понукать. А що таке Савраска? не розуміли допитливі українські діти. Ну, Савраска, мабуть, онучка її, Савраска. Кажуть, у цьому світі немає нічого нового. Мабуть, люди й помирають тоді, коли остаточно зрозуміють, що нічого нового вже не буде. Втім у теперішньому улянаному житті були суцільні новини. Взяти хоча б квартиру, до якої вони переселялися після довгого виснажливого упорядкування та меблювання, Чи збори, які з'їдали на диво багато часу, хоч здавалося, чи багато речей можна нажити в однокімнатній квартирі. Бабуся завжди посміювалася, що у них циганська родина, бо кочували з Галичини на Поділля, а потім до Таврійського Очакова, в якому поміняли шість чи сім адрес, аж поки знайшлася землянка під знос, яку купили, позичивши у місцевої підпільної лихварки гроші під 5%. ощадкаси каси тоді давали три. Сама Уляна пам'ятала лише два очаківських переїзди. Але досвід, здавалося, успадкувала інтуїтивно. Принаймні зараз вона не відчувала жодного емоційного дискомфорту, пов'язаного з нібито роззорені гніздечко, яке обживала багато років. Цікаво, а чи бабусині батьки теж кочували? Волею долі, почавши власне сімейне розслідування, Уляна зі здивуванням зрозуміла, що нічого не знає про свій родовід. Тобто майже нічого. звідки була бабусина родина? Щось вона розповідала про довоєнний Львів, може звідти? А дід, якого вони розшукують, Святослав Ліщинський, ким він був до арешту? Чому його взяли з документами друга? Звісно, мама повинна була знати відповіді на ці запитання, але виявилося, що і вона знає дуже небагато. Хіба що бабусина дівоче прізвище пригадала – Стасюк. Нібито й справді родина її була зі Львова, але десь загубилася під час війни. І це не дивно, тоді важко було не загубитися. Чим вони займалися? Ким були? Жодної інформації про це не, збереглося. не набагато більше було відомо і про Ліщинських. Одного разу бабуся прохопилася мамі, що він боявся арешту, бо був сином офіцера УНР. Тому, власне, і документи у приятеля позичив. Родина його була не з Галицького краю, буцімто десь зі Сходу. А на Галичину втекли від більшовиків. Сам дід вчився у Львові на архітектора, але не закінчив, завадила війна. Ото і все генеалогічне дерево. Дивно. Здавалося, прадідусі з прабабусями жили на відстані простягнутої руки. Що там ті три десятки років, що відділили їх від дня появи правнучки? Хіба такий короткий строк може стерти родинну пам'ять? Однак виявилося, що може. І тепер після бабусиної смерті відновити стерти вже неможливо. Тому розслідування долі Діда сьогодні здавалося особливо важливим. За для бабусі, якої вже нема, за для мами, яка виросла без батька, за для себе і за для Настуні, який випало продовжувати жіночу лінію роду. Господи, що ж це за люди, які бояться розповідати про себе дітям? До якого ж це стану треба було довести народ? Настусю, Уляна вирішила не відкладати добрих справ на майбутнє і взятися за просвіту доньки просто негайно, щоб не задавнилося. Кидай свій комп'ютер, сідай, я тобі розповім про твою прабабусю. Треба знати, якого ти роду племені. Ну, мам, мала благально звела очі. Я на цьому рівні ще не була. Вона стріляла з екранної рогатки, вицілюючи різнокольорових кулюподібних свиней, а може це було тільки свинячі голови, за снаряди правили кульоподібні ж птахи чи пташині голови, відповідно. А це що за паскудство? Роздратована кричущою невідповідністю своїх високих думок та дончиних ідіотських захоплень, Уляна натиснула кнопку живлення, і екран згас. Настя із вигуком, в якому бренів відчай, підняла очі, які в одну мить набрякли сльозами. Тьхути! Уляна одразу зім'якла та втратила запал. Виходило, що через свою хвилинну примху вона зіпсувала доньці гру, ще й на тому рівні, на якому ще не була. У дітей свої пріоритети, а нав'язуючи їм щось грубою силою, можна викликати тільки неприйняття. Довелося вмикати живлення і вибачатися. Мала витерла очі та знову взялася стріляти птахами по свинячих головах, спочатку засмучено, а за хвилину вже з колишнім захватом. І Уляна зрозуміла, що знову помилилася. Тепер дочка буде відчувати, що може керувати мамою за допомогою сліз. А втім, виправлятися було пізно, і Уляна на спокуту дала собі слово знайти час і докладно записати за мамою все, що та згадає про родину, Нехай це буде мало, але це буде щось. Невідомо, які там ще згадаються історії, може і карколомніші, ніж дідова біографія, яка переплуталася з двома іншими шагутами і загубилася на війні. А потім подзвонила мама. Виявилося, що їй зараз було не до спогадів, бо з усіх усюд трубили, що наближається кінець світу. Хотіла довідатись, що у столиці чутно цього приводу, не наче в Києві кінець світу настане раніше. Родинно-історичний настрій було остаточно зіпсовано, і Уляна відповіла, що Київ та Очаків знаходяться в одному часовому поясі, тому календар має у них закінчиться синхронно. Слово честі, подаріли усі з цим кінцем світу. Уляна добре пам'ятала усі попередні, і той 2009 року, який наобіцяв Нострадамус, і 2008-го, коли на Землю мав упасти астероїд. І 6-го, -го, го коли через три шістки у даті мало вибухнути сонце. Ну і, звісно, славетну всесвітню катастрофу 2000-го, коли кінець тисячоліття збігся з проблемою 2000 яка мала заплутати дурні комп'ютери до такого стану, що вони 2001 рік – сприйняли б за 1901 і вимкнули б усю електроенергетику. Бо і справді, у 1901 електричних мереж не існувало. Ну що за вічна маячня. Тепер от календар Майя раптом закінчився. Характерно, що для самих Майя кінець світу вже давно настав, народ вимер, на останок підклавши світові цивілізації велику календарну свиню. Проте маму не переконати, адже вона завжди пам'ятає тільки про нове, охоче забуваючи те, що не справдилося. Та й не дивно, новий кінець світу за своєю популярністю міг дати фору навіть о тій старій проблемі 2000. Українці так перейнялися ним, що ні про що інше, здається, і говорити не могли. Мабуть, справжньою причиною цього була політика та новий президент. Коли гопники при владі... Тут уже в усієї країни виникають апокаліптичні настрої. А мама знов. Пам'ятаєш, як розвалився пам'ятник Кию і цим його братам? Це не просто так. От побачиш. Мама, за всієї поваги до Києва, за багато честі, що брадянський пам'ятник з бетону визначав долю світу. Хай би навіть він зображав не тільки братів, але й сестру їхню Либідь. А вінок? що на Януковича впав. Пам'ятаєш? Ну, звісно. Як забудеш таку картину? Я й досі передивляюся той ролик. Вінок – це не просто так. Це привіт з того світу. Для Януковича, мама, для Януковича. Ми всі тут не проти, щоб у грудні йому прийшов персональний гаплик. Привіт з того світу. Мама навіть не уявляла, наскільки точним було це її визначення. Силові лінії насильства згущалися зараз в Україні, як ніколи. Згадати хоч би недавню випадкову зустріч, про яку Уляна мамі не розповідала, та й не тільки мамі. Відпиваючись кавою після чергового судового засідання у кав'ярні на Подолі, Уляна побачила на вулиці знайоме обличчя. Худорляве, значно більш схудле від часу, коли востаннє бачилися, бліде, з темними колами попід очима. Але фірмовий фасонний капелюшок підтверджував, що помилка виключена. Це була пані Тамара, колишня колега по роботі, та сама, що побила, була двох грабіжників і потім лежала з ними в одній лікарні. Вона звільнилася рік тому через хворобу. І не той струс мозку, а зовсім іншу недугу, сама назва якої звучала вироком. Власне, хвороба і зараз була написана на її обличчі, але попри все очі жінки були жваві, і вони впіймали Уляну в приціл. Довелося посміхнутися і помахати рукою. Пані Томара посміхнулася у відповідь, зупинилася і повернула до дверей кав'ярні. «Доброго дня!» Уляна підвелася на зустріч жінці і гречно посунула стільця, щоб та могла сісти. «Доброго дня! Смачного!» «Дякую!» Як ваші справи, коли під очима і пергаментне обличчя свідчили, що справи не дуже, і пані Тамара підтвердила це. Та от пройшла черговий курс хіміотерапії. Тепер оговтуюся. Ну, самі розумієте, на їжу навіть дивитися не можу оце. Вона торкнулася свого волосся. Знімається разом із капелюхом. Одне слово, почуваюся так, наче у мене президент Янукович. При цих словах губи її розтяглися у сумній посмішці. Уляна посміхнулася у відповідь. Вона симпатизувала цій жінці, але не могла добрати слів. «Ну що тут скажеш? Переконувати, що все буде гаразд, то це неправда. Пропонувати допомогу? Яку? І чим допоможеш у такій ситуації? Але пропонувати все-таки краще, ніж говорити порожні слова. І Уляна наважилася. «Я можу чимось допомогти?» «Можете?» – несподівано коротко і чітко відповіла пані Томара. «Чим?» Жінка розвернулася навкруги і позмовницьки схилилася до столу. «Ви можете допомогти, бо мені потрібен пістолет». Вона сказала це майже пошипки, але останнє слово прозвучало як дзвін. «Що?» – не зрозуміла Уляна. «Пістолет», – повторила пані Томара. «Я хочу убити табачника». Уляна заплющила очі, намагаючись перетравити почути. Звісно, теперішнього міністра освіти ненавиділи всі українці, а пані Тамара, як колишня вчителька, певно, мала до нього окрему антипатію. «Так-так», – підтвердила та, – «те, що вони роблять з нашими дітьми, треба зупинити. А їх зупинити може тільки Куля, тому я вирішила убити табачника». Уляна уважно подивилася на співрозмовницю. Подивилася і не помітила нічого особливого, ані безумного блиску в очах, ані якоїсь особливої самогубчої приреченості. Жінка говорила про убивство міністра з такою самою емоцією, як інші розповідають, про плани купити нову машину чи переїхати в інше місто. Як про щось важливе, але у жодному разі не надзвичайне. Його треба вбити. І я подумала, що коли це зробить якийсь добрий хлопець, його посадять і зіпсують все життя. А я все одно невеликовна, то хоч якась користь від мене буде. Міністр освіти та бачник був особистим ворогом кожного українця. І навіть, здається, сам розумів це, бо мусив практично безвилазно сидіти у своєму кабінеті, адже жоден навчальний заклад не міг гарантувати йому безпеки від студентів. Проте Уляна вперше стикнулася із таким особистим і жертовно-раціональним сприйняттям цієї ворожнечі. «Ви, Уляночко, маєте знайомих, і взагалі не те, що я, сільська вчителька. Я знаю ваші погляди на все, що у нас зараз відбувається, то я можу розраховувати на допомогу». Очі їй дивилися з надсірих кругів на жовтуватій шкірі, помальовані глибокими зморшками як на старовинних фоліантах. Як і всі жінки, Уляна не була прихильницею убивства як засобу вирішення проблеми, а як усі юристи мали недовіру до злочинних дій у будь-якій їхній варіації. Однак вона кивнула у відповідь. Я попитаю. І дорогою додому навіть упіймала себе на думці, що шукає, до кого б можна було звернутися із проханням знайти пістолет для доброї справи. Звісно, подібну думку варто було відігнати геть, навіть не додумуючи, бо СБУ зараз тільки й видивляється дурнів, які розпитують людей про зброю. Мало їй справи вікінга. Це в голівудських фільмах все просто.